Ольга Компанієць. Назустріч. Роман. Видавництво «Кальварія. Львів. 2002 рік». Читає Лариса Оксенчук. Розділ перший. Рік 1939. Народному комісару внутрішніх справ. Вважаю своїм обов'язком повідомити, що громадянка Ланевська Діана Андріївна проводить антирадянську агітацію серед студентів, висловлює думки, спрямовані на підрив авторитету радянської влади, а також сумніви щодо справедливості радянської судової системи. Громадянка Леневська веде антирадянський спосіб життя, маючи прислугу та виховуючи свою дитину у контрреволюційному настрої, вдома висловлює недовіру державній системі виховання. Полковник Мітін охопив руками голову і подивився на годинник. Закінчувався довгий важкий день. Після короткого затища на фронтах боротьби з гідрою контрреволюції, недобиті залишки цієї тварюки подавали ознаки життя. НКВС мобілізував усі свої резерви, але роботи було багато. Польні громадяни постійно спостерігали один за одним, і результати цих спостережень часто потрапляли на столи оперативних працівників. Полковник уже звик до найнесподіваніших відкриттів, але донос на Ланевську було важко проковтнути. Адже Діана Андріївна була дружиною Павла Когута, одного з найкращих, найперспективніших офіцерів, що прибули у відділ. Підпису на доносі не було, та цей факт не збентежив Мітіна. Таке часто бувало. Люди не хотіли зайвий раз нагадувати про себе. Вони боялися. Ніколи ця пробуржуйська Діана не викликала в Мітіна довіри. Все в ній було чуже, незрозуміле, відразливе. Природа обдарувала її яскравою зовнішністю, розумом, тактом, вихованістю, чесністю – Колись таку сукупність якостей називали шляхетністю, ще силою селеною різних принад, та головне – вміння користуватися ними. Мітін не любив таких жінок і боявся їх. Коли когось познайомив його зі своєю дружиною, вона була вагітною, і він сподівався, що така освічена, витончена особа виявиться непоганою господиною, а проте гіршою матір'ю. Але помилився. Діана і тут була взірцем. Полковник не довіряв досконалості. Він не сумнівався, що слабке місце тут є, потрібно тільки глибше копнути. Якось своїми думками поділився з дружиною, і вона стала на бік Діани. «Дай їм спокій», – відрізала. «Бідна дівчина, сирота, немає ні батька, ні матері. Скажи, що тобі не подобається? Що вийшла рано заміж? А на що їй сподіватися?» Вона сама в цьому світі і хоче звити гніздечко, щоб була своя родина. Сперечатися з Іриною Мітін не навчився і зробив, як завжди, перевів розмову на інше. У сверці з дружиною краще було відступити одразу і зберегти гідність, бо програвати відкрито Мітін не любив. Минув певний час, і друг полковника потрапив цей анонімний лист, залишити якого без уваги не можна було. Треба ретельно перевірити отриману інформацію. І Мітін зізнався собі, що зробить цю справу не без задоволення. Не розумів тільки поведінки кого -та. Якщо він все знав, усе чув, то чому не сповістив особисто? Якщо ж не знав, то невже нічого не помічав? Щоб якось зосередитися, Мітін закурив і вийшов у приймальню. «Таню, знайди мені кого та й перекажи, що в мене до нього термінова справа, та не барися», – суворо наказав секретарці. Тетяна ніколи не борилася, бо вміла виконувати накази так, ніби чай з варенням пити, насолоджуючись. Вона пробігла повз полковника, ледь не зачепивши його своїми розкішними формами. «Хтось же придумав їй прізвисько «Груди на ніжках», – замислився Мітін. Гидке якесь, але точне. Лейтенант Когут корпів над паперами у своєму кабінеті, коли секретарка покликала його до начальника. Останнім часом у Павла було надто багато сумнівів та запитань. Дійшло навіть до того, що він не зміг довести провину студента сільгоспакадемії і збирався його відпустити з вибаченнями. Справу передали іншому, а Когута суворо попередили. Після цього інциденту Когут порозумнішав і збагнув на станову полковника, що читати треба між рядками, а чути між словами. Хмари над його головою розсіялися. І щоб остаточно впевнитися у правильності своїх методів, Павло спитав свою розумну дружину, чи згодна вона з принципом загальної винності. Діана виявилася занадто інформованою, з невідомо яких джерел вона знала такий принцип, як «презумпція невинності».